La radio RS acá. Un programa conduit por en Joan Pera. Un programa espacial un programa diferente, porque salteo. Porque en estos tiempos y en este barrio, luchar por la supervivencia es el pan nuestro de cada día. Molt bon dia, això és Ràdio RSK, això és el fort de la fleca, jo soc Joan Pera i ens trobem un altre dissabte per informar-vos, per fer-vos companyia, per mirar de fer una mica de ràdio des d'una ràdio lliure com és Ràdio RSK. Avui, quan m'he aixecat i venia cap a l'estudi, he tingut la tentació de passar de llarg de l'estudi i, i continuar en el bus en el què jo ving a la ràdio, al 50, perquè fa un dia fantàstic. Eh, la gent ha sortit al carrer, està en un ambient fabulós. Ahir us haig de dir que va haver un gran concert, dos grans concerts, aquí al generador de, de Ràdio RSK i a Can Basté. Eh, vam comptar amb dos grups un d'ells eh, Mandarina Funk i l'altre Swing Tonic o sigui ahir vam tenir el generador eh, una joia que és els estils soul, eh, funk swing i va ser molt engrescador va haver-hi molt ambient, la gent s'ho va passar molt bé i fins i tot vam ballar la qual cosa no és no és, no és poca cosa la veritat Cal, cal tenir-ho tenir tenir en compte. Doncs bé, uh, dit això, mmm, molt aconsellable eh, visitar el MySpace de Mandarina Funk, perquè així el coneixeu, i tots dos grups, tant Swintonic com Mandarina Fang ens van parlar de la sala Monasterio jo n'he anat mai a la sala Monasterio però pel que es veu allà es munten concerts d'aquest estil amb, amb, no només jazz, blues eh, soul eh, i també swing i pel que sembla és un lloc on anar a treure el cap almenys a provar a veure si l'ambient ens, ens agrada que ben segurament ens agradarà està clar. doncs bé ara ja sí eh, són exactament Passen dos minuts de les 11 jo tinc una ressaca bastant gran no tan gran com la de la ràdio però Déu-n'hi-do tinc una ressaca important i per acompanyar la ressaca res millor que una Moritz una Sonia Moritz anem a trucar-la a, si, a veure si ens està esperant o, o està fent la bugada o, o està amb algun, amb algun nòvio que tingui per allà a Berlín a veure si me'n surto Uh, y ya hola muy buen día muy buen día Sonia qué tal cómo estás uh, y tú Eh, bé, no sé si s'ha t'acaba de sentir bé, eh? A veure, torna -hi. Hola, bon dia a tothom. Eh, bon dia a tothom, sí senyora. Sí que se t'escolta, sí que se t'escolta. Sí Et fotré xitxa més que res, perquè se t'escolti millor. Um, Sònia, molt bon dia, com estàs? Molt bon dia. Com estàs? Estic bé. Estic bé. bé. Bé, això... No... Quin Cansadeta. Dia? Cansadeta. De ressaca, bé. tu també o què? De ressaca, en una hora al nom de la ràdio. Déu-n'hi-do, déu Ahir va triomfar a la barra que muntem els de Ràdio RSK, que per cert, ahir em vaig estalviar de, de servir res. Eh, el col·lectiu és així, a vegades toca, a vegades no. Però va tenir molt d'èxit un, un ron que ja ve barrejat amb, amb, amb llimona. Hòstia. Sònia, brutal. Vaig acabar... Vaja, que, perquè no tornava sola a casa, que si no no sé on, on m'atxeco avui. Tu okay, què? Va... Quin dia fa, Berlín? parlens una mica, il·lumina'ns. Bé, uh, fa un dia una mica gris, oh. però uns 12 graus de temperatura, està força bé, Està força no bé? Plou. no plou, i bé, aquesta setmana ha sigut bastant mogudeta a la ciutat, a la ciutat i als barris, ja entrarem en detall més endavant, però, però sí... Sí, hi ha, hagut Una setmana hi, hi ha hagut moviments pel Twitter, precisament. He, he vist que, que feies comentaris. Si et sembla, abans d'entrar a SacoPaco... Déu meu, estic fatal, eh? Però abans d'entrar en matèria, recordem les formes de contactar amb Ràdio RSK, amb la Fleca, en aquest cas. Sí, eh, i tenim, tenim el Twitter, tenim el twitter.com barra Correcte. Eh, tenim també el Facebook, que per cert, eh, ni tu ni jo som gaire del Facebook, però tenim ja 96, 96 amistats, tu. Bé, mira, tenim el Facebook amb el Twitter connectat, o sigui que tot el que fem amb el Twitter surt al Facebook, però no viceversa. El, la, el Twitter és la fleca Radio RCK també, es pot buscar per allà el buscador. Després també tenim un correu electrònic. El correu electrònic és que, que és la flafleca puntdiorssk@gmail.com No ho he messagejat però no ha quedat malament. La Fleca puntràdiorsckgmail.com per fer-nos des... el que sigui. I després recordar-vos estimats amics de les zones lliures i amigues de les zones lliures, que estem radiant des del barri del turó de la Peira des de nou barris, i Servidora us parla des d'un ordinador des del barri de Kreuzberg, a Berlín. Per cert, dues coses més per enllestir ja l'inici del programa. La primera és que avui contem amb tota una celebritat... No, una celebritat no, com es diu quan una persona és important. Contem amb tota una personalitat, eh, sí. com és la presidenta de Turó Acció Sociocultural, l'entitat de segon ordre que gestiona... Eh, el centre cívic de Can Basté, ens vindrà a parlar precisament d'això, de... De, la... de la importància i el funcionament de la gestió ci... cívica o ciutadana eh, eh, a... en els equipaments socioculturals de, de la ciutat de Barcelona que és una demanda que està en peus i que serà molt pertinent l'entrevista. I, en segon lloc, dir-vos que la setmana vinent no obrirem el forn ni a la següent tampoc eh, per raons òbvies, que ara mateix us explicaré. Mm, Sònia, com ha dit, està a Kreuzberg, a, a Berlín, al barri de Kreuzberg, i ja fa programa eh, mitjançant l'ordinador, però la setmana vinent i la següent jo també seré allà a Kreuzberg, a Berlín, i no hi haurà ningú que vingui a l'estudi de Ràdio Resaca a, a poder fer programa, bàsicament. Per tant, no, no obrirem el fort de la fleca. Dit això... Això no vol dir, no vol dir que quan l'obrim hi ha gent sorpreses. Què vols dir? Algú passarà. Algú passarà. Molt bé, doncs mentre arriba que és això que ha de passar i, i jo haig d'agafar l'avió per anar a Berlín que, que no et pensis que em falta una setmana i encara estic, a, a, o sigui, ja estic una mica eh, ratllat Doncs bé, mentre esperem això eh, què et sembla si comencem amb el pa nostre de cada dia? Endavant! Doncs endavant amb el pa nostre de cada dia El pa nostre de cada dia El nostre de cada dia el Pa Nostra de Cada Dia. El Pa Nostra de, de Cada Dia. Amb Sonia Moritz i Joan Pera. Sonia. Sí, Joan Pera. Eh, començo jo, d'acord? Repartint joc. No. Mm, bé, Uh, seré molt breu. No, seré molt breu, no, us explico. Eh, vaig tenir ocasió aquesta setmana d'assistir al Caixa Fòrum, que és un lloc a l'Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, a, a tocar de Montjuïc. Uh, assistir a la presentació de Construir la revolució art i arquitectura a Rússia, 1915-1935. És una exposició organitzada per la Roja, L Academy of Arts de Londres en col·laboració amb la Fundació La Caixa i la col·lecció Costakis de, de Tessalònica, del Museu d'Art Contemporani de Tessalònica. I bé aquesta exposició, per si és del vostre interès, eh, es podrà visitar del 4 de febrer al 17 d'abril en el Caixa Fòrum de forma totalment o gairebé o aparentment més aviat eh, gratuïta. De forma aparentment gratuïta. Uh -huh. Eh... Per què ho dic, això? Bé, bueno, us ho explico. Eh, encara són molts els que no s'han recuperat de l'espant al saber que la Caixa s'ha reconvertit en un banc denominat CaixaBank, eh, un parèntesis, per cert, que no tan ben aconseguit, eh, és, es mereix un aplaudiment. CaixaBank, és, és més trendy, no? el, el banc amb K. En fi, eh, sí. entre... Entre... No serà l'únic, no serà l'únic. Eh, no, no, de... no, no, és que si la més gran de les caixes es reconverteix en banc, doncs tota la resta ja, ja fan cua, ja fan cua. Eh, doncs bé, entre Catalunya aquests... Unia banc, unim banc... Unim banc, sí, sí, sí. Estem, eh, estem acabant. Bé, perdó. Eh, com us anava dient, hi ha molta gent que encara no, no s'ha recuperat d'aquesta notícia, entre els que suposem haurem de comptar el propi president de l'anteriorment coneguda la caixa, el senyor Isidre Feiner, que és la segona setmana al qual cito. Però és que en una entrevista pública de La Vanguardia el passat 18 de juliol, data de trist record, si ho sóc franc... Oh. Perdó. Eh? No. Vull dir, tant és. És un acudit dolent i no, no, no ha entrat. Bueno, aquest home, l'Isidre Feiner, eh, declarava convençut que les caixes viuran 200 anys més. Vull dir, això 18 de juliol del 2010, no fa un any encara. És a dir, el senyor Feiner no, no, de, no donava crèdit a, a qui li traicionaven els models de banquer davant els rumors que apuntaven al que finalment ha, ha acabat passant. Eh, doncs bé, si encara hi ha alguns que no s'han no recuperat al veure l'entranyable caixa metamorfoseada en CaixaBank, eh, prepareu-vos perquè en les properes setmanes, com us deia, es podrà visitar el CaixaForum una exposició que porta per títol Construir la revolució. Aquest home, aquest noi, aquest home adult, ja gairebé que us parla, eh, es pensava que ja estava, tot, ja, estava ja, ja ho havia vist de tots colors, ja no, no es podia a, espantar per res. Sobretot quan fa poc, a l'aniversari dels 100 anys de, de narcosindicalisme, que, que es mereix una exposició al Museu d'Història de Catalunya, que també us hem fet referència a la Fleca, eh, va venir a la presentació ni més ni menys el conseller de Cultura de del nou govern d'Artur Mas, el senyor Ferran Mascarell. Clar, quan en una exposició de narcosindicalisme ve Ferran Mascarell i et deixa anar un discurs sobre les múltiples memòries col·lectives i tot plegat, dius, bueno, ja ho he vist tot, perquè mira, ja se sap que els polítics que van i venen eh, corrent com pollastres sense cap, doncs són així, però dels banquers, un s'espera compostura, una forma de ser, no, Sònia? Jo, un banquer... Doncs el que menys un es podia esperar és que el Caixa Fòrum eh, s'exposés construir la revolució i, i una mica jugant amb aquesta, amb aquesta estètica pseudo-revolucionària. Eh, us haig de dir que a més a l'exposició hi havia tot de gent que o venien de de, com us ho diria, de comprar tots a la mateixa botiga, jo que sé, Jean-Paul Gaultier o en Bogudes així, perquè anava, semblava un desfile de moda més que una presentació d'una exposició sí, de fotografia. Eh? Eh, doncs bé, a banda de tot aquest ambient una mica, una mica no. hostil per, per gent que, com jo, en aquest sentit, us haig de dir que l'exposició és bona. Aquí ja està el problema, que l'exposició val la pena és molt, molt aconsellable, són més de 230 obres entre maquetes, pintures, dibuixos, fotografies... Per cert, fotografies estupendes del fotògraf britànic Richard Peir, que, que bé aquestes 230 obres... Eh, assenyalen el gust en les primeres dècades de l'estat soviètic per les formes geomètricament pures. Eh, no, no entrarem ara que, en què vol dir això, però buscaven com transcendir les imatges. Tot allò que pogués recordar la vida no interessava. Volien, volien formes que no es poguessin trobar a la natura. Eh, la mica Bauhaus, no? Sí, sí. sí. Eh, per acabar, dir-vos que, que l'exposició abans deia que és aparentment gratuïta, però clar és aparentment obvia... gratuïta o, o la podem donar per gratuïta si passem per alt que tot, tot el diner que la caixa ingressa directe o indirectament de, de les nostres butxaques. Eh, ja sigui en concepte de peatges, ja sigui en concepte de repsol, ja sigui en concepte de transferències, de comissions, etc. Eh, I d'altres coses que segurament no sabem. Però no siguem injustos perquè ara toca parlar de construir la revolució. Parlem? Parlem. Sònia, quina xapa he deixat anar? Eh... Tu ens tenies preparat... El... Bé, bueno, un, un fotiment de coses, la veritat. Per on vols començar? Per on et resulta mm. més comú de començar? Et sembla si, si parlem, enllacem amb això de construir la, la revolució i, i, i tampoc és que ho tingui massa preparat, però ho podem debatre entre nosaltres, bàsicament perquè som nosaltres dos els únics que estem parlant ara. Però podríem parlar una mica si d'actualitat d'alguna manera amb tot el que ens arriba d'egipte ah. si, si, si el que està passant allà és una revolta una rebel·lió una revolució que està passant allà perquè d'alguna manera les, les coses que ens arriben ens fan pensar ens fan pensar que algú està passant ens donen una, bacana, una bocanada d'aire fresc que ens donen esperança de que les coses poden canviar. però per altra, man, però per altra banda també veiem amb neguit que, que els que sostenen el poder no deixen anar a la cadira. Uh, jo avui m'he aecat i mentre es prenia el cafè i vi un, un voltarent pel mal de cap, Eh, he llegit que, que sembla ser que, que i t'ho pregunto perquè tu ets l'experta en aquest cas, o, o almenys molt més que jo, eh, he llegit que, que Mubarak té els dies comptats perquè l'Obama ja l'està pressionant perquè plegui. Eh, és, és així el tema? estat tan així o, o és de cara a la galeria? Bueno, és tot, tot, el que, tot el, aquestes coses sempre són de cara a la galeria um, i sobretot si venen dels Estats Units perquè el, com, com s'ha comentat els Estats Units aposten per una transició amb, amb el, el, el, el Suleiman que el Suleiman és el vicepresident és a dir, el segon del, del Mubarak que és un pavo que prové dels serveis secrets egipcis sí. i dels serveis secrets egipcis Degut a la història recent d'Egipte, doncs estan en total cooperació amb els serveis secrets d'Israel. És a dir, molts canvis no, no poden venir des de, des de dalt. És a dir, la política dels Estats Units és que tot canvi perquè no canvi res. I així ja està, la qüestió. Tu, en, en, en la disjuntiva que presentes, per una banda és una revolució, és una revolta... Eh, per quina de les dues vies eh, mires o, o, Bé, si, o et decantes? Si, si veiem com, com titulen els grans mitjans de comunicació i les converses que poden haver-hi per les xarxes socials, eh, moltes vegades els informatius obren dient la crisi d'Egipte. Moltes vegades parlen d'això, de, de la crisi d'Egipte. Si entenem... Si pri, pillem la paraula crisi, té un, un component negatiu per tant, entès des de la seva perspectiva, la crisi d'Egipte vol dir que algú va malament pels interessos de, de les potències, algú va malament pels interessos d'Europa, algú va malament pels interessos dels Estats Units, però per una altra banda, um, per què no ho titulen una, una esperança per les llibertats o la democràcia en aquest aspecte. Aquest seria la primer, la primer, el primer punt que, que trobem. I després, per altra banda, després també molta gent diu que això és una revolució del Twitter, una revolució del, de les xarxes socials. I com fa res em, ens comentava fer casa coberta amb un, amb un tuit que, que acabat de fer, el, el, el tio ens diu que, que en realitat el Twitter o els mitjans de xatxes socials no són cap catalitzador de cap mena, sinó que són un factor més que fa que la gent es mobilitzi, però que no, hi ha, que no fan la revolució a través dels, dels mitjans aquests, sinó que les revolucions se'ls ha de posar noms i cognoms, estan, estan portades a terme per la gent, i d'alguna manera la gent que no, que no té un plat calent a taula o que veu que... Que cada vegada que diu alguna cosa li venen tres policies i la resten. Veig que continuem, perdona, eh? però bueno, perdona avui no, dia, en el sentit que estàs comentant per si a algú li llegir llegirè és el que ha escrit el P que s'ha coberta. Eh, darrerament el, el citem molt no? en qüestions de'oinòlogues, vull dir. Ah. El... no citarem a la, la raola que està a Egipte. No, no, no, el que vull dir és que potser hauríem de mirar de, de connectar algun dia amb el amb el Peça coberta i que ens faci i que ens faci 5 cèntims sobre sobre el seu blog, lluiviu. Per cert, eh, eh, de fet és l'única cosa que volia dir, per això t'he interromput Sònia, el blog de Peça a coberta recomanable, eh, entrades interessants, no gaire llargues, no, no et quedes guanyo mirant la pantalla. És lluiviu.wordpress.com, tots junts lluiviu puntwordpress.com. Eh, a, a través sí. del blog de la Fleca, la Fleca.wordpress.com, tindreu accés al link directe en aquestpress en aquest wordpress de pe que s'ha coberta. S uh, Sonia, una altra de les coses que llegi avui eh, i vull conèixer el teu pare perquè comentaves una mica la relació de la crisi Això vol dir que potser les coses no, tal com s'estan enfocant no, és que no, des dels mitjans de comunicació és que no, no van bé per Occident. L'insigne uh, personatge que governa Itàlia, Berlusconi, ha fet unes declaracions dient que hi considera Mubarak, Mubarak eh, un, un bon estadista i que confia que no hagi de renunciar al poder. Um... Què has parat aquest anar clar, argument? Clar, no, que et, la pregunta era... Això juga a favor dels interessos occidentals, per tant, cal mantenir a Mubarak o és una sortida de to una més de tantes de, de Berlusconi? No crec que sigui una sortida de tot de Berlusconi en aquest aspecte perquè el Berlusconi ha dit el que pensen tots els mandataris europeus. Bàsicament, uh -huh. eh, el tracte que hi ha hagut a, a respecte a Europa i les dictadures del Magreb i de, de l'Orient Mitjà és que... Eh, són uns fills de puta, però són el nostre fill de puta. Sí, això, això és d'alguna pel·lícula, no? És de, és de Kissinger, parlant de, de, de, no sé qui, em sembla que parlava d'algun dictador d'Amèrica Llatina o alguna així. Pinochet. Però bàsicament la història descendant. és que um, sota l'argument de que aquestes dictadures um, detenen o frenen l'avenç la, del, fundament, del fundamentalisme islàmic, el gran la gran amenaça, el gran diable que, que ens venen, que d'alguna manera existeix, però que tampoc és tan, tan evident o tan engros com puguin veure, uh, com puguin fer-nos veure, es potencialitza o, o es busca l'estabilitat en comptes de, de la llibertat, saps? I, i d'alguna manera, doncs, és el que volen aquesta gent. Mm -hmm. el, el, els, és, el que, és el que deia l'altre dia un, un amic amb Egipci, deia Um, odiem els americans perquè ells ens odien la nostra llibertat. Uh, sembla ser que no, no és segur, però sembla ser que hi ha possibilitats d'entrevistar una persona egípcia Eh, que desenvolupen uns càrrecs diplomàtics i la qual cosa seria força interessant per la fleca, però no, no, no sé si es podrà acabar de resoldre. Ja sabem que, que tot aquest tema de les entrevistes, ràdios lliures, no hi ha mitjans, no, no hi ha disponibilitat complerta, és, és, és complicat. Uh, Sonia, res més a afegir a, a Bem, la revolta? Tornant una mica amb, amb els temes aquests que dèiem abans, si es tracta d'una revolució, una revolta, una rebel·lió, si, si entenem què significa una, una rebel·lió, un, ai, perdó, una revolució, estaràs d'acord amb mi que una revolució significa un canvi o una transformació radical profunda del uh -huh. passat immediat, és a dir, de, la fi de una fi de l'estatus quo. D'alguna manera podem veure que que sí que hi ha hagut una revolució perquè la gent ha sortit al carrer, però d'una altra, altra banda veiem que el, el Mubarak el que està fent és guanyar temps i que en realitat de revolució no hi ha hagut massa perquè el tio està guanyant temps per regenerar-se perquè d'alguna manera amb després de 30 anys exploiant el, el poble no, no, no deixarà el tron, tan fàcilment. De fet mi? Estic d'acord i de fet sembla ser que el que més li fot és que li volia deixar en herència el seu fill. Jo no sé on ho he llegit, però, però va per aquí? O sigui, aquest home volia col·locar el seu, sí, la seva així. descendència? Algo així. Algo així, no? I després, amb altres definicions, tenim la definició de rebel·lió, que seria una manifestació de rebuig a l'autoritat, que varia mm. des de la de desobediència cívica a l'acció directa... S'apropa, s'apropa, rebel·lió s'apropa, força. Tenim revolta, que és a dir, una lluita social de caràcter espontani o en inici, almenys, oposat d'alguna manera a, a, a les figures de poder i és una reacció contra la injustícia o un greuge... I després també tenen els aldarulls, que en anglès serien la, els riots, que seria una manifestació de rebuig a l'autoritat o injustícia de caràcter violent o, o urbà caracteritzat per enfrontaments amb les forces de l'hora. També hi altres paraules, com motí, que seria espontani i localitzat, i després una altra molt nostrada, que seria alzamiento, que seria una, una revolta feta per les forces de l'hora. És a dir, una mica... Molta gent ja està parlant de la revolució egípcia, de les revolucions de Tunísia, però... Um... La contrarrevolució... No només la contrarrevolució, sinó que um, seria un error conceptual anomenar les revolucions, perquè els tirants continuen estant allà i... i i d'alguna manera ja, no, hi no hi ha una subversió de l'ordre, no hi ha una subversió de l'ordre malgrat que la voluntat sigui aquesta, perquè la voluntat la, aquesta voluntat n'hi és, Aquesta present. voluntat hi és i, i des de la fleca estem en solidaritat amb el poble i amb la revolució popular. Evidentment, també afegir que aquí a Espanya el dictador oficial ja no hi és no perquè la gent fes oh, una revolta, una rebel·lió una revolució, sinó perquè els anys no passen en balde i, i la salut es va, es va perjudicar. per tant eh, cal, cal tenir present l'un i l'altre i reconèixer els mèrits de, de bé, les ja. manifestacions de les manifestacions del, del poble egipci. S Sonia, digue'm. Eh, em poso trist tu. quan parlo d'aquestes coses és que dius hoststiia. Saps què aquí a Espanya ara s'ha posat de... a Espanya, sí, perquè és a nivell estatal. Uh, a Espanya ara s'ha posat de moda una sèrie sobre zombis. Sí. És com, com la fi del món. retrat un autorretrat de la població. Hostiia, doncs, és tan metafòric, tan metafòric. Eh, es poden establir tants paral·lelises amb la vaga del 27 de gener, Saps? O sigui, una minoria, una minoria encara conserva allò que li fa humana, la resta són zombis. En fi, eh... no ens posem tristos, per evitar posar-nos tristos, si et sembla, Sònia, eh... fiquem una cunya, una cançoneta, que jo tinc que és de Gato Pérez, però no és de Gato Pérez, no sé de qui és, ja ho buscaré, a veure si ara la tornada ho puc dir, però la cançó es diu Pedro Navaja. Avui avui tirarem de cançó de rumba catalana que parli dels barris i això perquè eh, com ve la Anna de TASC, la presidenta de TASC, i parla de gestió cívica,s doncs ho lligarem tot. No? la temàtica, la música i, i també una mica l'esperit de la fleca que, que aspira a ser una fleca de barri. Eh, Sonia, son, <laughs> continues aquí? Sí. Molt bé, doncs et sembla? Fem, fem una petita pausa i tornem. En què tornaràs tu? Doncs intentarem parlar una mica sobre... Um, com es diu? Gentri gentrificació, gentrificació, desallotjaments i coses d'aquestes. Ah, ara és quan ens parles d'allò que ha passat aquesta setmana a Berlín de Berlín i intentarem enllaçar una mica amb una ciutat comptada. Molt bé, jo tinc preparat el vídeo que m'has dit abans. Si fos el cas que arribés al moment de punxar-ho, m'avises. Jo us parlaré... Perdona? Sònia? No, que molt bé, endavant. Ah, doncs això, jo us parlaré del Carnestoltes, rei dels poques soltes. Fins ara. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volado Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro baja las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán. Un tren. pues no hayndo plata con qué comer. Mientras camina, el viejo abrigo saca un revólver, esa mujer y va guardarlo en su cartera pa que no estorbe. Un 38 Smith Wesson del especial. Que carga encima pa que la libre de todo mal. Y pero navaja puñal Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón ¡Pum! y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revolver en mano y de muerte herida ahí le decía Yo que pensaba hoy no es mi día estoy sala Pero Pedro Navaja tú estás peor tú estás en nada Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado Coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción La vida te la sorpresa sorpresas te da la vida, ay Dios Pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida ay Papá, papá, ¿cuándo comeremos pan de hoy? Mañana, hija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 en Ràdio RSK, todos los sábados de 11 a 1, aunque es posible que lo invitamos en otro momento, no aceptamos esa opción, La Fleca con Joan Pera. En Ràdio RSK. Uh, bueno, Passen cinc minuts de dos quarts de dotze, estem amb Sònia Moritz, jo soc Joan Pera. Sònia! Hola! Hola, què tal? Escolta, havies dit que aquesta cançó era de... De Gato Pérez? No, he dit que jo la tenia com a Gato Pérez, però no és del Gato Pérez. No, és de Ru Rubén Bladés, no? Rubén Bladés, exacte. Veig que has fet els deures eh, durant, durant la cançó. Després sí que punxarem una cançó de Gato Pérez, que trobo que és molt adient pel tema de la, de la temàtica dels barris. Bé, bueno, és la rumba de Barcelona, no, no és cap gran no secret. Um, doncs això... Sònia, tu, passen sis minuts de dos quarts, jo crec que anem molt bé. Ara què? Anem bé. Ara què? Què fem? Ara, ara parlarem d'alguna cosa així que surti. D'acord, no, escolta, eh, t'ho explico i ho explico també al ràdio i euroients que ens estiguen escoltant ara o, o, o a través del podcast. Eh, a veure, el que passa és, jo normalment, tu saps que tenim una escaleta. sí. Jo avui no la tinc, per tant... Ah, no? no? No, no, no, no, no la tinc, o sigui, sé que la tenim, però però amb prou feines, ja m'aclaro, amb totes les pantalles obertes que tinc a l'ordinador, yeah. ja no, afegir una més. Llavors, no sé si has de parlar tu o has de parlar jo, tu. Com ho fes? parlar tu, però ho podríem, podríem canviar a l'ordre, sí. Va, canviem l'ordre, va. Comença sí? tu. Sí, sí, sí, sí. Bé, doncs aquesta setmana, aquesta setmana ha sigut bastant moguleta aquí a Berlín, degut a moltes coses. Per una banda eh, hi ha hagut també moltes, moltes mobilitzacions de solidaritat amb el poble egipci, i... però el, però el gran fet d'aquesta se setmana ha sigut el, el desallotjament de la casa que es diu Libich 14. Libich 14, què vol dir, Livich I per què el 14? Libich, Libich 14... Eh, el Libich no vol dir res, és el nom del carrer uh -huh. i 14 és el número de, de, de, de, de l'edifici. Però la casa té aquest nom. Ah, molt bé, molt aquí, bé. Aquí hi ha bastanta tendència en, en no posar noms tipus centre, centre social ocupat amb jo què sé, fulles verdes o oh. oh. centre social ocupat yeah. um, jo què sé són posen, més discrets en no sé, aquest sentit no... amb si... Amb aquest... Sí. si ho vols, vols saber -ho dir, és d'altres a vegades dediquen, yeah. dediquen les, les coses a, a, a personatges a fets o coses així però normalment mantenen el nom del carrer i el número Molt bé, és una forma de fer, està bé sí. I, i què va passar, van desallotjar el Líbits 14? el Líbits 14 va ser, va ser desallotjat al dia el dimecres el dimecres. Però bé, entrarem una mica a parlar de, de què és això de la vivenda autogestionada o, o urbanisme autogestionat. és El Lividge és, és, és un projecte. Um, L'edifici va ser ocupat el 1990, dos mesos després de, de la caiguda del mur, i dos mesos, no, uns quants mesos després de la caiguda del mur, el 1990. És una, és una és un edifici un, un, un, un pis un bloc un bloc de vivendes, um, que es troba a l'antic est de la ciutat i com antic va ser ocupada al 1990 i des d'aleshores porta ocupada portava ocupada? no no no, no. Uh, la història és que només va estar ocupada durant dos anys uh -huh. el 1992 uh, va ser regularitzada Hosti que, que, um, que, que, la, la història d'aquí Quin procés de regularització es va seguir? Com, com es regularitza? Bé, el, la, la, la història aquí a, a Alemanya és, és bastant curiosa. Uh, tot, i, tot i que Ber, um, Berlín s'ha convertit en una de les ciutats d'Europa amb les lleis antiocupació més fulminants, és a dir, sense judici previ, amb, pres, amb una presència policial aclaparadora. La majoria de les cases o de l'habitatge va ser ocupat als anys 90 o fins i tot alss anys 80- 90 però a partir dels 90 en Berlín el que va fer eh, és que d'alguna manera es arribava a, a acords entre propietaris per, per, per regularitzar el als el, lloguers, és a dir, o a vegades eh, la, la ciutat com, eh, es quedava amb els edificis i els posava a el lloguer. Aquesta és la història. Caram. És a dir, des dels anys 90 f, eh, la majoria de les cases ocupes tenen contractes i es paguen lloguers pactats amb els amos o amb, de les cases o, o amb l'Ajuntament. Però en els últims anys, cada vegada més, propietaris han optat per intentar rescindir aquests contractes, per buscar nous inquilins que paguin més i perquè encaixin millor amb la nova imatge de, de la ciutat. Ja et dic, Berlín està canviant i, i el que havia sigut als anys 90 el bressol d'aquesta subcultura, d'aquest bressol de, de l'organisme autogestionat o el moviment Ocupa, doncs, amb, i es va fer famosa per aquestes coses, doncs, amb cada vegada més els nous ber berlinesos tenen més poder adquisitiu i menys esperit revolucionari. És a dir, cada vegada queden menys els llibres per projectes alternatius i, i, i el problema no només afecta les cases ocupes, sinó que hi ha un encariment de la ciutat, una transformació dels barris que afecta també els desocupats, les mares solteres, els jubilats, els joves, que no poden pagar el lloguer perquè el seu barri s'ha posat de moda. Això, bon. això és la... Perdona, Sònia, això és la gentrificació de la qual tu feies esment abans? Sí, sí ara, hi, ara hi entrarem. M'agradaria primer entrar en detall. És a dir, el, di, el dimecres es va, des, es va desocupar i van haver-hi um, 2.500 antivalots per des, des, desallotjar amb um, 25 inquilins. Ah, molt Perquè bé. Perquè veig la, la, la, la proporció. Això fa 100 antivalots per cada inquilí. Sí, i, i des de, bueno, durant des, del, des de ah, la setmana passada que hi ha hagut. Perdona, hi ha però ha això hagut... això ni Felip Puig. Això ni Felip Puig. Per tant, he de dir que amb tot i, tot i, tot i la gran presència policial, amb, amb, amb fonts meves, m'han confirmat que cops de porra un o dos. Ah, sí? Un o dos. Que van anar allà i van estar xerrant i els hi van fer veure el seu error i la necessitat de, de marxar i no va caldre no, bàsicament, la, la intervenció amb, violenta. els van desallotjar, van anar amb, amb rabials, amb, amb martells, amb destrals, van tirar a la porta a terra, els van fer fora, van tallar les cadenes, tot el que sigui, i, i segurament en aquest sí que els potser els van estobar. Però em refereixo a les grans manifestacions que han hagut de solidaritat i de suport no només amb l'IBIX 14, ah. sinó amb, amb, tot el, amb tota aquesta manera um, d'entendre uh, els projectes alternatius i l'urbanisme autogestionat. Uh -huh. que vull dir, hi han hagut moltes manifestacions, moltes han acabat amb aldarulls, però uh, el, que, el, que, el que entenem nosaltres de l'acció anti-avalots tipus desocupem la Universitat de Barcelona, hòsties a, to, a, a, a tor i a dret, això no ha sigut així. ja. Yeah. I això no estic justificant el comportament de la, no, la policia. No, sinó... estàs descrivint a les teves fonts a l'escenari per tots nosaltres que no, que no hi vam ser allà, això està clar. Tot i així, ja et dic, la proporció de 2.500 uh, policies per 25 inquilins, doncs... És, és, jugar, sobre segur, és jugar sobre segur, no evitar-se ja sorpreses. Clar. El tema és que després de, tant abans com després van haver-hi moltes manifestacions, gairebé amb 4.000 persones van sortir els carrers de Berlín i no només per un sol carrer, sinó que van haver-hi moltes accions descentralitzades que van mantenir tota la, la policia ocupada en diferents punts de la ciutat. És a dir això, la, la, el deslotjament va començar a les dues de la, de, a, la, a les 6 del matí. A les 9 del matí ja havien acabat, però des de les hores fins gairebé 24 hores més tard doncs van haver-hi... Van estar entretinguts, no? Van sí. haver d'estar entretinguts. Eh, doncs escolta, podré anar a veure l'Evix 14... Sí, po podrem anar a veure perquè és molt curiós, perquè am, és una cantonada que és li, amb carrer Libish, amb carrer Riga, i, i tota, tota aquesta zona d'allà, doncs, um, són cases um, autogestionades. Hi ha que tot són cases. És bastant, bastant curiós, però des de fora no ho veus, perquè no, no estan, hi han cases pintades i tal, però hi han cases que no. Molt bé. Molt ja dic, bé. Doncs... Doncs, doncs, què més, Sònia? Bé, doncs, una mica per enllaçar-ho, per entendre la, la història aquesta, és doncs, ja et dic... Aquesta casa està localitzada en, aquesta, en, aquest, en aquest creuament de carrers, és un lloc que s'ha posat molt de moda eh, a prop d'un parc a l'est de la ciutat, molt cèntric, eh, un lloc en el, en el qual els darrers últims cinc anys ha experimentat un procés de gentrificació brutal que està expulsant els habitants amb, a, amb el poder adquisitiu més baix però que sempre han viscut el lloc i, i fa ripar iupis d'arreu i el converteix en un, en un lloc en un barri fashion alternatiu, que diguéssim. És a dir, els edificis vells són restaurats, modernitzats, convertits en lofts i decorats a l'estil de, de Nova York. I això Hòstia. és una mica el que volen fer en el, en, el, en el lloc on hi ha el livis. És a dir, el tio, el propietari, els ha fet fora perquè vol construir venda de luxe. Hòstia. I, doncs, ja et dic, portaven 30 anys. I no és que fos una casa ocupa, sinó que eren una... pagaven el lloguer, un lloguer simbòlic, però <ríe> tenien contractes. Ja, ja, ja, ja. i s'han passat els contractes per... per Correcte, on... i ja se sap ja que, evidentment, el dret a la propietat privada doncs, passa per sobre el dret de l'habitatge. I, a més, quan es crida... Quan els inquilins diuen que els que viuen allà són antisistema, una paraula molt de moda a Barcelona. A Berlín, també? Sí, sí, sí. Els mèria treballen tots junts, el capital és el mateix. Hòstia. Doncs, el que et deia... Digues. A mesura que aquests edificis són transformats, el lloguer també incrementa, el doble, el triple, i els inquilins, d'alguna manera, són forçats a, a fer reformes, a canviar el parquet, a posar... Un, una, una de les coses més, més, més curioses és que la majoria de les cases a Berlín Uh, no tenen un sistema de calefacció tipus radiadors com el que es pugui tindre a Barcelona, sinó que tenien un forn a mig del menjador en el qual s'hi posava um, carbó o alguna cosa així i, i, i, i s'escalfaven allò. Què està passant? Doncs que moltes de les cases aquestes, que encara tenen ara forn la majoria, ja no només per, per qüestions d'higiene i saludables, perquè el carbó genera diòxid de carboni, sinó que estan els estan fent canviar tots i els estan posant tots radiadors. Què passa? Que quan els propietaris fan posar radiadors, doncs el preu incrementa. Ja, yeah, eh, una altra I, forma clar, de... I la fa l'accentralitzar sí, i tot yeah. això. Mm -hmm. Després, una altra de les característiques és que els bars de les cantonades, doncs els que et servien la, la cervesa després d'una jornada de treball a un euro, enmig de pòsters d'equips de futbol o... o o coses així, doncs ara passen a ser el bar Leones o el bar Paloma, perquè s'ha posat molt de moda posar noms en castellà. Ah, sí? Sí, sí, on el bar d'aleshores doncs, ja ha passat a ser un, un bar on hi punxen minimal techno. les fotos són ara, en comptes de pòsters d'equips de, de futbol, d'aquests amb els quals els jugadors portaven bigot i doncs ara són fotogrames d'alguna pel·lícula francesa i l'havia rebat 3 euros... Bravo, bravo per Berlín. Eh? Bravo per Berlín, bravo, bravo. Sí, eh? M'encanta, m'encanta. El lampista s'ha vengut al taller i ara és una galeria d'art conceptual, videodisseny... Això és la, la, la, la gentrificació. Tot i així, hi ha gent que, que, que, no, que això no li l'anomena gentrificació, sinó que l'anomena llupificació. Yupi, eh... llup... Ju... bé, no sé. Llupificació. Sí, no, no... No tot passa en barris obrers, sinó que hi ha barris multiculturals que corren el, el, el risc de convertir-se en ghetoss de yuppies, com per exemple Kreuzberg. És a dir ja et dic el, les campanyes les campanyes per, per fer desactivar la ciutat i evitar l'arribada d'inversors i burgesos wehemis donc estan, estan posades en, en marxa. ja et dic um, Berlín sense ser una ciutat amb, amb un amb, amb gran indústria, és a dir, els, els ocupants la van, la van anul·lar. Té un índex de turmolal molt alt, eh, comparat amb qualsevol capital europea i des dels últims 20 anys, des de la caiguda del mur, doncs, ha, ha experimentat un procés de, de transformació molt bèstia. I aquest procés de transformació, doncs, el gran estandard és el projecte Media Mediaspre, que és un, un projecte impulsat per les institucions, que es tracta d'un projecte que té com a objectiu convertir la ciutat en un centre de telecomunicacions i mitjans de comunicació i una mica eh, instal·lar aquestes empreses doncs, al, al, llarg de, del, del, al llarg del del llarg riu Espré a l'est de la ciutat és a dir, per entendre'n seria una mica el que va suposar la transformació o la reforma de la ciutat de Barcelona primer amb els Jocs Olímpics i després amb el Fòrum de les Cultures saps? Déu-n'hi-do, déu nhi déu Ens estàs deixant... En fi, sembla que ens hagis posat un mirall al davant. Per parlar de Barcelona, sembla que ens estiguis parlant de, de Berlín. Eh, sí. Són processos anàlegs o molt, molt, molt semblants, trobo jo. Eh, res més afegir en aquest panorama? La eh, més última reflexió és que mm -hmm. la, la gent... Eh, amb aquests processos de, de transformació, d'especulació, d'urbanització, d'especulació doncs, urbanística, doncs, eh, ha reaccionat de diverses maneres. Les ciutadans, enfront a aquest fenomen, doncs, actuen molts d'ells amb condescendència, altres amb indiferència, altres amb resignació, altres foten al camp per portar a terme altres, altres, altres coses, altres actuen eh, doncs, intentant fer que el, el barri sigui poc atractiu... I, alt, I altra gent també doncs, actua amb, amb acció directa, és a dir, cremant Porches, cremant Mercedes, cremant els cotxes, és a dir, la destrucció simbòlica dels símbols de la gentrificació. I quan es tracta d'acció directa, doncs, certs grups anar anarquista passen a estar al punt de mira, es criminalitza el col·lectiu, des dels mitjans de comunicació i la policia i doncs, eh, els projectes aquests que comentàvem abans d'habitatge autogestionat doncs, són els primers en, en ser reprimits. Ah, veig que tot lliga perfectament una cosa amb l'altra, molt bé. I bueno, doncs, el que deiem enllaçant-ho amb, amb Barcelona, doncs, el, el, està previst el desallotjament de la carboneria, que és un centre ocupat i autogestionat, que està establerta al carrer Urgell, 30, està en perill de desallotjament des de fa dos anys, quan l'edifici portava quatre anys en desús. El uh -huh. denunciant és Febex, una de les principals promotores immobiliars espanyoles, que actualment està en concurs de creditors, i ja que té un deute de 640 milions d'euros. Ja ho veiem, l'especulació immobiliària dins de l'avarícia miserable del negoci, amb el temps de crisi, doncs està accelerant el procés de tallar per tallar d'arrel aquest, aquest aquest projecte de la carboneria. Est això que estic llegint ho podeu trobar a la pàgina web de la carboneria. Ara, d'aquí uns moments, em ho la casca i sí, sí. ens podem informar doncs, per, um, del que està passant a Barcelona. No només amb la carboneria, sinó amb, amb, amb altres projectes, com Canvies, que també està en, en perill. I, I bé, doncs, veiem que les ciutats transformen i les tra es transformen des de dalt i quan la gent des de baix les intenta transformar, doncs són reprimides. I això no només passa a Berlín, sinó també passa a Barcelona i a qualsevol altra ciutat i poble. Escolta, trobo que ara és bon moment, Sònia, per punxar el, el vídeo entorn al judici del forat de la vergonya, que és un vídeo, un vídeo breu, una petita peça que presenta el cas de Jonathan Iborra, veï de l'eixample i militant de diferents moviments socials. Va participar l'octubre de 2006 en una manifestació contra l'especulació i en defensa de l'espai conegut com el Forat de la Vergonya al barri de, de la Ribera de Ciutat Vella. Vuit dies després, vuit dies després fou detingut pels Mossos d'Esquadra que l'acusaran d'haver participat en els aldarulls posteriors a la manifestació. Bé, com tu bé dius, Sònia, això ens pot passar a qualsevol... Per tant, si no ho trobes malament, punxo i, i sentim, sentim les declaracions del vídeo. Són tres minuts, ara, ara tornem i continuem amb la, amb la fleca, fins ara. 5 d'octubre de 2006, una manifestació al Raval, acaben enfrontaments entre joves encaputxats i Mossos d'Escola. La protesta es va organitzar en defensa del Forat de la Vergonya, un espai del barri de la Ribera, al districte de Ciutat Vella, amenaçat aleshores per un pla urbanístic. L'empresa Procivesa, amb el vener de l'Ajuntament, pretenia construir un aparcament i pisos, un projecte rebutjat pels veïns, que davant la deixadesa municipal havien impulsat un espai verd autogestionat. Jonathan I Borra, veí de l'Eixample i militant dels moviments socials, és un dels molt joves que va participar en la manifestació. Vuit dies després va ser detingut. M'han van detenir just a la porta de casa dels meus pares. Em eh? van detenir d'una manera molt estranya també, perquè <coughs> recordo que... Van ser dos homes i dos dones encaputxades eh, sense cap tipus d'identificació. No? Retenint, retenint a la persona que anava anar a mi i enduent-me'n així com molt per la força, d'una manera molt pel·iculera, totalment desproporcional. Se li imputaven els càrrecs d'atemptat a l'autoritat, desordres públics i manifestació il·licita, pels quals el fiscal demana gairebé 8 anys de presó. La única prova és una imatge de vídeo congelada on suposadament apareix i borra ajudant els encaputxats. Són proves circumstancials i fins al, o fins, o fins al punt de clarificar-les sense qualificar-les de manca de, de fonament. Creiem que en tot cas eh, es podria haver intentat fer un judici de faltes per, per aquests fets, en tot cas, de manera en què han portat tot el... Tot el procediment ha estat... Jo quasi no sé si qualificar la manca de professionalitat perquè el fet que no s'hagi fet un estudi fisonòmic del Jona, quan de l'altre imputat que existeix en aquesta causa es va fer un estudi fisonòmic molt complet. Jo no sé per què no es va fer. Arran de la detenció es va crear un grup de suport al Jona. La seva tasca és centrar en buscar recolzament social per defensar la innocència del jove i denunciar el caire polític de la detenció. Uh, nosaltres la lectura política que fem del cas és... El Jones, al cap de d'atur, és una víctima política que serveix per criminalitzar un moviment polític de resistència veïnal, digue I aquest és un entre altres. Paral·lelament, s'inicia un procés de mediació entre l'acusat i l'Ajuntament, però les negociacions es trenquen. El motiu, segons el grup de suport, és que l'Ajuntament només buscava calmar les protestes i silenciar el cas. Malgrat els nostres esforços, ni regidors ni mediadores no s'han prestat a fer cap declaració. Clar, estem parlant de d'unes peticions molt altes, de vuit anys de presó. Són cosa realment extraordinàries. Això no, no havia passat mai en la història dels moviments socials contemporanis a Barcelona. No? I, I aquesta petició ens dona a entendre que realment el que volien fer era retirar-nos una mica de, del, mapa, del mapa en aquell moment, el mapa polític, del mapa social. Al llarg de tot aquest procés, els suports a Jón han crescut i els veïns han mantingut viva la protesta contra l'especulació urbanística al barri. Sònia, eh, bé, continuem, perdó, que, que torno a tenir en Renou aquí a, a l'estudi. Eh, Hola. Hola, oh, Sònia, perdona, tenia en espera, eh, ja hi tornem a ser. Ja ha arribat la convidada, eh, en fi, doncs res, podem, podem començar a enllestir aquesta, aquesta part, Són, falta un minut per les 12, Sònia, no sé si has d'afegir res més... Bé, um, podríem, per acabar, el cas aquest del, del Jona també és molt paradigmàtic, molt significatiu, sí, sí. solidaritat amb Jona, però també no sé si ens podries fer cinc cèntims del cas de José Luis. Doncs... No, no puc. No puc, no puc per dues raons. La primera, bueno, per una molt bàsica, no no m'ho he pogut preparar. Uh, bé, fent un resum molt, molt, molt breu, eh, José Luis, i em sap molt greu tractar així el tema, Sònia, si veus que estic dient disbarats, interrompem. Uh, el tema és que José Luis és una persona que, pa, que té unes minusvalies, uh, el Banco Santander li va fer una hipoteca, que home no ha pogut acabar de, de fer front a la hipoteca per alguna injustícia que ara mateix no sé posar-li nom, el cas és que el, el Banco Santander eh, s'ha rentat les mans, no ha volgut saber res d'ell, el vol desallotjar, o de fet ja l'ha desallotjat. Aquí ja està ballant la informació, és patètic el que estic fent... Però oh, el que sí que us puc ben assegurar és que aquest dijous vam estar eh, unes quantes persones a Passeig de Gràcia al banc de Santander que agafa més a prop de plaça Catalunya, mostrant la solidaritat amb José Luis. Soc un poca vergonya i no us ho sé explicar millor, Sònia. Mm, et torno la connexió. Bé, um, no crec que hagis dit res que no sigui necessari. Tot i així, si els nostres ràdio lliure i ens volen saber alguna cosa més, doncs poden entrar al nostre Twitter i trobaran més informació sobre tant el cas del Jona com el cas de José Luis. El que sí que voldria fer abans d'acabar eh, és fer difusió d'un correu electrònic que vam rebre a Ràdio RSK eh, que anava destinat també a diferents entitats del barri que és de la coordinadora... De la coordinadora Cultural de Nou Barri, Sona Centre. És el que us comentava abans del Carnestoltes eh, rei del, dels Pocasoltes. Doncs bé Sònia, ja lleixo en què consisteix aquest correu electrònic d'acord. Va destinat, com dir a totes les entitats del territori i comença dient que la tecnocràcia ens ofofega i aquesta vegada va directament contra el nostre treball de Carnestoltes. Com ja sabreu, l'Ateneu Popular de Nou Barris està en obres i, per tant, impossibilitat per acollir la present edició de la festa del Carnestoltes. És per això que la coordinadora cultural tenia concedit ja fa mesos l'ús del poliesportiu Valdaura. Tot ha nava rodat fins que Plas, El districte de Nou Barris, a un mes vista, ens com eh, comunica que han carregat un informe tècnic sobre l'aforament permès al poliesportiu i que només hi 100 persones. Per descomptat... Sí, Sònia, 100 persones. Amb 100 persones, bé, aquí no, no han vist les festes de, de Nou Barris. Eh, 100 persones, sí. El, el cas és que, per descomptat, i ja és llàstima, ho, eh, els hi van plantejar la coordinadora cultural sense haver-se molestat a valorar cap opció de solució alternativa. La qüestió és que, pel moment, en, es veuen sense espai per poder realitzar el ball anual el proper 5 de març. I no han rebut cap gest ni resposta per part del districte per tal de compensar la situació. Totes les entitats que conformen la Coordinadora Cultural de Nou Barris són centre, estan treballant en l'organització del Carnestoltes des del passat mes de setembre. Som a febrer i per tant, la Coordinadora Cultural exigeix al districte que habiliti un espai alternatiu a Nou Barris són centre, en què capiga tota la gent que en Güell també vulgui ballar amb, amb, amb el Carnestoltes. Eh... Uh... Des de la fleca us, us animem, penjarem el nostre blog, o a potser a través del Twitter, això ho parlarem en privat, Sònia, perquè han escrit una uh -huh. carta model, m'escoltes? Sí. Ha, han escrit una carta model que s'haurà de dirigir a, a la regidora del districte, la senyora Carmen Andrés, eh... Tenim el seu correu electrònic, no sé si dir-ho per aquí, no, tampoc ens entendrem. Uh, de fet, ja tinc aquí a la presidenta de TAS, em sento una mica cohibit, més, més por que vergonya. En fi, el cas és que... Tot això és broma, eh? És broma. Eh, el cas és que us, us ficarem una enllaç al blog perquè també envieu eh, la, carta, el, el, la carta model eh, a l'atenció de la regidora del districte, Carmen Andrés. Eh, més que perquè la festa del Carnestoltes, eh, si no és amb sostre, serà sense sostre, però s'haurà de celebrar. Vull dir, no queda, no queda més remei. Sònia, carinyo. Digue'm. Escolta, no sé, eh, en... se'ns ha tirat el temps a sobre, eh, de cop i volta. Bé. Passen 5 no, minuts segur. de les 12.00. Uh, hem pogut dir tot el que havíem de dir d'alguna manera jo potser he dit més del que hauria d'haver dit però, però bé Sònia, bé. escolta eh, ens, ve ens veiem en persona d'aquí una setmana molt bé eh, no hi haurà fleca les dues properes setmanes com a mínim però, però bé, moltes gràcies per, per la connexió i, i res que moltes gràcies Parlem a tu i moltes gràcies al, a les zones lliures uh, jo haig de dir que ets, hem d'agrair tant tu com jo i ja ho faig jo perquè estic aquí en persona la comissió tècnica de Ràdio RSK que ens han deixat l'estudi molt xulo, està amb moltes llumetes que fan colors de verd, groc taronja, eh, és fantàstic un aplaus un, això, un aplaus, com tu dius doncs... diu la... no sé què va dir la Montserrat la... Cavaller bueno, en fi. un en fi. aplaus en fi, doncs Sònia, tu et quedes ara recollint els titulars de l'entrevista amb l'Anna. De... Sí, recollint els titulars de la, de la conversa amb l'Anna uh, Sallarès de TASC. Anna Sallarés, i... I després també doncs, intentant posar una mica més d'informació a les coses que hem dit així breument, els últims iurioixats que hem comentat, perquè si sí, els nostres Radio Lliure i Radio Lliure Ullentes tenen ganes de... de saber més de certes mm -hmm. coses sinó no quedar-se amb la superfície. Molt bé, doncs fem això. Eh, jo ara us deixo amb la cançó del de, de Gato Pérez, la rumba de Barcelona, que, com us he dit, penso que lliga en certa manera amb la gestió cívica dels equipaments socioculturals i així entrem en matèria. Sònia, moltes mercès i fins ara. fins ara. Fins ara. la barrera i un ronxellet d'entre mariners. Som el nostre bon pastor, costa en francs la guineueta, Sants Carmelo, Guinaldó, Obla, Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roquetes, Vall d'Hebron, l'Escol, Sagrera, Porta Coll, Trineta, i va llogar els peus. i sa família de ritmes gua pos viuuen contents a l'estranger. i sa família de ritmes gua pos diuen contents a l'estranger. Roma al carrer, fillilla de cové d'un gitanet Roma al carrer, fillilla de cové d'un gitanet. i sa germana que és la barera viu brunxaleta entre mal i sa germana que és la barreera dir brunxaleta entre mal Tina, el poderer humal i la plena que és moríqua, fabricbrican el Wawangko, que és un ritme de duial, Neix el buú simpàtic, que és el ritme mésàfio. Mol bé uh, continue continuem a la fleca a uh, ràdio Resecal al 107.1fm 107 i a 3w.rsk.cat. Uh, uh, avui tenim amb nosaltres Alana Sallarès, presidenta de Turó Acció Sociocultural. espera, espera un segon, un segon. Ja hi podem començar. Anna, molt bon dia, benvinguda. Um, a veure, torna, -hi. torna -hi. Fem, es, Estem fent proves Estem fent proves en rigorós directe. Doncs, en principi, hauria de uh, funcionar. A veure, torna-hi. Um, són, clar, és, és el rigorós directe que sempre diem. A veure... Sí, en principi sí, ja està. Sí, sí, sí. Uh, Anna, eh, perdona, eh? ja veus, aquí sembla un pop, em falten braços per abastir tot el que has de fer. Eh, a veure, jo t'he presentat com a presidenta de Turó Acció Sociocultural. Eh, què et sembla si ens comences explicant què és, és eh, TASC? les sigles de d'aturó, acció sociocultural. Espera, espera, espera, espera que tenim problemes. Eh, mira, sí, prova, prova aquell altre micro, perquè tenim, tenim problemes. A veure... No, no et sents... sense a mi, però... Però un moment, un moment. Sí. sí, ara se sent? Vale. Sí, jo ara sí que em sento millor ara. Doncs estupendo, estupendo. Ja està, està solucionat. Ha estat una errada humana, no tècnica. No tècnica. Uh, sí, a... <ríe> sobretot humana. Ha estat humana, no tècnica, que ningú, ningú s'enfadi. Anna, Tornem-hi. Eh, ara ja sí, ja sona la música de fondo. Ah, perfecte. perfecte. Bon, dia a tothom. bon dia a tothom. Tenim amb nosaltres a l'Anna... La bé, bueno, no, jo no cal que repeteixi el que he dit, perquè a mi sí que se'm sentia. Vale. Per tant, et torno a fer la pregunta, Anna. Eh, T'he presentat com a presidenta de Turó Acció Sociocultural, TASC. Eh, Explica'ns eh, a tots què és. Doncs bé... Bueno. Eh, Turó Acció Sociocultural, nosaltres ho previem, sempre diem TASC, és una entitat de segon ordre. Això vol dir que ens vam ajuntar doncs, diferents entitats del barri per poder gestionar el centre cívic Can Basté. Aleshores, eh, ens trobàvem que aquest centre, al principi, ho portava l'associació de veïns, juntament amb l'Ajuntament, i l'associació de veïns va veure doncs, que se, se li feia molt gran ja. Hi havia moltes activitats, molts tallers, i va tenir la idea de poder crear aquesta entitat. I aleshores... Ara em sembla que no em sento. Sí? Vale. Seguim. Ens vam ajuntar... Eh... A part de que eren diverses, eren molt diferents amb, amb les coses que fèiem estan entitats esportives i hi ha el Casalet que és de, de gent gran està Radio RCK que també és membre de, de Task des dels seus inicis està aquí bregant amb nosaltres i i això som i, i d'on surt la idea aquesta de que um, una entitat amb arrelament al barri se'n faci càrrec de la gestió d'un centre cívic D'on ve a, a, a aquesta idea? Això ve perquè ens trobàvem que els centres cívics o bé els portàvem en un inici als funcionaris o els donaven a una empresa privada. L'empresa privada no tenia cap relació ni amb els problemes del barri ni amb el que volia la gent. Quedava com... Bueno, ells venien, tenien que fer una sèrie de tallers que decidien ells els que feien i el centre cívic només era això, tallers... Aleshores, els grups que volien participar doncs, hauria, havien de fer unes instàncies impressionants per veure si es podien reunir allà, si podien desenvolupar les activitats que ells volien sense tenir relació amb els tallers ni uh -huh. exposicions, i, i vam dir que no, que un centre cívic era per tothom, per tothom del barri que pogués fer el que, el que la gent volia fer. I és una manera doncs, de qüestionar tot el teixit associatiu i el teixit i a nivell individual de, de la gent que es trobi amb aquests centres, doncs pugui fer el que, el que vol. Uh, aquí al Centre Cívic de Can Bastella són 5 anys, no? Bueno, més de 5 anys que que que es va iniciar el model de gestió cívica? O... No, és, és anterior. O sigui, ah, és ve d'abans. Ve d'abans, però abans estava... Era el que ells diuen gestió compartida, uh -huh. que estava només a l'Associació de Veïns del Turó i l'Ajuntament. I aleshores mm, el que feia l'Associació de Veïns era els treballadors anaven al seu càrrec i tot això, però tots els projectes i el tema de subvenció i tot això estava molt més controlat per, per l'Ajuntament no tenia la llibertat que ara sí que tenim de, de poder fer la nostra mentre doncs, complim amb els requisits de, eh, per això que sigui sense ni de lucre uns indicadors que hem d'anar donant a l'Ajuntament per dir doncs, com s'omplen els tallers, totes les activitats que es fan... I... Indicadors tipus controls d'assistència... Exacte, exacte, Veure que, que hi ha una demanda... Exacte, que és molt curiós perquè ells només et demanen els indicadors de... bàsicament del de que es cobra diners, que són els tallers. Uh -huh. Nosaltres pensàvem doncs que no era només això, la, Clar, la, eh. la funció que havia de fer el centre cívic. Diu, vale, Clar. això és una part que la gent, doncs, pot venir a... A apuntar-se a, de... a, apuntar a fer... Cuina, a cuina... Bueno, ara després de et demanaré que ens facis un ventall de, de l'oferta que hi ha, però, però si sí, entenc. Hi ha més coses. Clar, hi ha civics. moltes més coses i nosaltres pensem que bueno, el més ric que, que tenim amb els centres cívics gestionats d'aquesta manera són els grups que formen eh, per de tot, que molts estan inclosos dintre de la gestió, que s'involucren mm -hmm. i i estan amb nosaltres doncs, amb el dia a dia fent, fent les coses i aleshores i ells poden fer les seves històries Clar. sense que ningú els controli que sense, sense que ningú digui. L'única cosa que nosaltres sí que diem per fer qualsevol cosa dintre del centre cívic és que han de complir les coses, que sigui gratuïta i que sigui oberta al públic uh -huh. i que tothom pugui venir a fer qualsevol activitat que es faci i que, I que, i que sigui, no cobrin diners. I que no, no es cobri a Exacte. L'unida està està força bé. Mira, en, en, en el panorama aquest de, de la gestió i tot això, que és un tema una mica feixuc. Sí. Ja sé que ja sé que ahir a la nit jo ja et vaig veure per aquí sí. al generador. Ja es, estem més o menys igual. Ben convertir. El, el tema seria eh, quins, quins avantatges aporta la gestió cívica respecte al model de empresa privada o de o del funcionariat ja, diguem municipal? Home, jo crec que, sobretot, és la participació. O sigui, tu pots participar, pots dir... És totalment transparent. Eh, pot tenir en compte moltes coses que, que l'Ajuntament no, ni veu que, que existeixen, i aquí, si no les veus, te les van veure, i, i te les demanen, i, i has d'estar i has de el cas perquè has de donar aquest servei, o sigui, és una cosa de tots. I al contrari, el problema més gran que tu, en la teva experiència allò d'estar involucrada en, en, en una entitat gestora, eh, el problema més gran que ens puguis explicar, eh, jo no vull ara que treguis dracs bruts, però allò, una cosa que diu hòstia, si mai, si mai puc aportar la meva experiència en forma de consell, els ja haig de dir que vagin en compte amb, amb tal història relacionada amb, amb la gestió cívica. Quins problemes o quin problema més gran veus tu? Sí, com molt gran, és que clar, sempre quan et pregunten això, el que veus sempre és la relació amb l'Ajuntament. Però internament evident que, que n'hi ha problemes. Doncs, jo crec que el perill que podem córrer també amb això és que, que no es pot estancar. O sigui, no es pot estancar la, sí. la gestió. O sigui, ha, de, ha de variar. O sigui, He de trobar hem de ser capaços de que la gent participi molt més, sabim involucrar als el, grups o, o altres associacions perquè això es vagi moltnt. O sigui, si no, si al final encara que siguem, eh, ara som set, set associacions sembla. Les que, que formen... les, que, les que formen part de, de Can té. El que passa a la realitat és que, doncs sempre venen les mateixes persones de cada entitat i sí que és un problema de que, de que no es vagi renovant o sigui, de que vagin venint noves entitats de que vagin variant les persones que, que formen i vale, una cosa és que portin pues, algú que porti l'administració perquè clar, ens hem de repartir també totes les tasques que hi ha però no es pot quedar ineternum com a vegades passa amb les presidències de les associacions de, de veïns i no, no, no pot ser. I heu pensat vies allò per poder... Per poder perquè clar, això lliga una mica amb el centre cívic de les bases. Mm. Si sou les mateixes, si TASC ha de gestionar dos centres cívics o... No sé, eh, posem en situació sí. a, a la gent que no, que no ho sàpiga. A, què són a escassos 600 metres? Exacte. De, del Centre Cívic de, de Can Bastet que és un centre cívic que és una antiga masia. Mm -hmm. és, és una masia molt xula, però diguem-ne que no hi ha un auditori en condicions no. com, com a tal, com a tal. Si sí que és veritat que entreiem profit amb el que tenim sí, amb el que tenim.em <laughs> -do. profit de nidó. Però, però a les bases, que és un centre cívic que està Cal. això a, a 600 metres, potser. Eh, és un centre cívic molt xulú és un equipament sociocultural molt xulo, amb un auditori, ja en parlem, d'auditori important. Sí. Uh, I la gestió d'aquest centre cívic de les bases està actualment... Ah, ahir ho vam parlar, sí. però em sembla, que tinc entès, que, que està gestionat per una empresa privada, que se li mm -hmm. acabat contractar i ara estan en període de pròrroga. Sí. i i ara ja sí que ho enceto ja et deixo que continuïs tu, que diguis perquè no vull, fotar, no, no vull ficar la gamba, però, però sí que hi ha una demanda de les associacions del barri perquè hi hagi una gestió cívica que, que, que se n'ocupi de, del centre cívic de les bases, correcte? Sí, correcte. Explica'ns ara tu... Mira, una mica, la, la història com va anar és que mmm, quan van fer les basses era ja una demanda que també el barri feia perquè no hi havia cap equipament juvenil en aquesta zona sud i aleshores mmm, l'associació de veïns també cogestionava ho gestionava amb les bases amb l'Ajuntament part de, perdó, part de, de les basses. però mmm, quan va entrar a, a gestionar Can Basté ens van dir, vale, tota la gestió de Can Basté eh, és per vosaltres, per TAS, però el que portàveu a les bases, totes és per l'Ajuntament. Bueno, era un, no era un tractat on podies dir vale, estic d'acord no, vull dir, era així, era així i és així. I I, I I ja està. I aleshores ho van donar amb una empresa privada. Eh, al principi va començar a funcionar, mmm, tampoc estava jo, no sé ben bé com anava, no estaven gaire contents amb les activitats que feien i això, de fet, el que ens trobem nosaltres és que tenim, com deies, aquest espai amb un auditori eh, xulo i, i adient amb... com es diuen els bacs d'estudi de, o els... per assajar? Els, els, els books de... A, això, els els books de, de música... Sí. Sí doncs mmm, bueno, els demanava molts diners per, per poder estar als joves o no i de fet pues, això del generador va sortir una mica de fer-ho per, per contrarrestar, per contrarrestar. I, i la gent de fet ara es dirigeix més a Can Basté a l'hora de si poden tocar o no que no, que no a les basses perquè sempre es troben doncs, doncs pegues, no? I ja m'he perdut el fil que estava no, explicant. Bàsicament, Així, ara com està? és la situació actual de, de, de, de com bases. està ara les bases. Ara, aleshores, com que nosaltres doncs, anàvem reclamant, inclús bueno, qui us va ballueu pel barri, també veureu sempre hi ha cartells aquí a, a la ràdio on reclamen sempre les bases pel barri. I, bueno, ells sempre deien que que aquí a Nova Regia hi havia molta gestió cívica, que hi havien complert el cupó, que era el districte que hi havia més, i, i no volien sentir parlar gaire més. Seguien l'empresa, l'empresa no funcionava, després de les queixes, a dos anys ja han canviat d'empresa, van posar una altra, també és cert que els hi van donar menys diners per poder fer activitats amb el qual jo tampoc culparia els treballadors que estan allà de l'empresa ells també han fet doncs, el que han pogut el, que, el que han pogut uh -huh. però, i tampoc els permetia doncs ni fer estudis gaire curats de el que volia la gent o no perquè tampoc podien fer gaire cosa l'encèrto en divine era, o sigui, si l l exacte, era una mica, era una mica així no és per do. això total que el problema que hi havia a les bases també és que estava... Eh, Serveis socials de l'Ajuntament ocupava una planta. Ara hem, hem fet un, tenen una nova seu a, a Porta i amb la crisi i tot això l'Ajuntament, jo penso que encertadament, per, uh -huh. per, per una altra banda, el que ha uh -huh. fet... Eh, em sembla que d'això s'ocupa Barcelona Activa, que donen tallers ocupacionals i això per, per joves. Eh, està bé, però clar... No és la fi pròpia clar, de... La... No, i això també ocupa doncs, unes hores, que més aviat són en matins... I, per, I es podrien, fer altres, i es podrien coses. fer altres coses. Ara està tot una mica parat, entre que si vindran eleccions, que no n'hi han diners... I, I, bueno, la voluntat del districte és que en el proper mandat això ja està aquí parat, que, que les seria un... Eh, Espera, com es deia? Un espai de joves... Uh -huh. Això vol dir que és referent de tot el districte, no només del barri, que ha de complir unes condicions També que han de fer un, unes obres per, per adequar-ho, fent un punt d'informació i més ampli, sí si dedicat a, a joves uh -huh. específicament, i amb les músiques i tot això, però ara no hi ha diners i s'espera el propi mandat a veure què passa. Bé, bueno, fins que vagi o no, aquest any, Particularment penso doncs, que que perdut, vull dir que aquest any és un any perdut, clar. El 2011 no Sí, sí, el el que ha passat ja. Sí, sí, sí, sí. I... I bueno, um, abans ens deies que el districte, digues, vaia No, no, no, no. Uh, uh, qui ens estigui escoltant li interessa saber. Ara ve, no sé si hi haurà no, algo. Exacte. En tot cas, uh, abans comentaves que el districte venia a dir a Nou Barris ja hem complert el cupo de, de gestió cívica. Quins, quins centres estan gestionats amb el model de gestió cívica aquí a Nou Barris? Aquí a Nou Barris està eh, a Casal de Barri de Prosperitat, uh -huh. a l'Ateneu de Nou Barris, al Toni Guida, La Cosa Nostra... I bueno, aquí tenim una mica de diferències. També nosaltres pensem que els casals de joves que, que gestionen associacions juvenils que no depenen de cap empresa privada, també és gestió cívica perquè no és directament de l'Ajuntament. Uh -huh. Però l'Ajuntament diu que, que no, que com que van via subvenció en comptes de via contracte com nosaltres, doncs tampoc els engloba dintre deixar De fet, quan ens trobem nosaltres, per problemes que puguin sortir, quan ens juntem tots, evidentment que ells també venen, per, a... per nosaltres són gestió cívica igualment. No? I a la resta de Barcelona, aquí m'has dit, el de, de centres és el Casal de Barri de Prosperitat, el, el Centre Cívic Cosa Nostra, sí. l'Ateneu de Nou Barris, l'Ateneu Popular de Nou Barris, el Toni Guida, que està a Roquetes, mm. el Casal de Joves de, de Prosperitat... I, i segur que em deixi algú i que em va estar em surten sis centres t'hagis deixat algun mm, sí. o no però aquests són els que són segur sí. eh, a la resta de Barcelona hi ha altres centres de referència que també s'apliqui un model semblant de de, de gestió cívica. sí que n'hi ha. ha ara el que estem fent com que ens trobàvem amb problemes doncs, de contractes de que cadascuna va una mica perdut i feia un acord depenent de, del districte eh, diferent. és que Ens hem ajuntat, fem reunions i per poder trobar un marc legal que ens empari a tots i que no depengui de cada districte o de cada uh -huh. persona tècnica que estigui en aquell moment en el districte per, per complir uns requisits o per poder accedir a la gestió cívica, sinó que intentem entre tots Eh, primer definir què és la gestió cívica quines són les tasques que hem de complir i el que hem de demanar els requisits que hem de mínims que, que necessitem per poder-ho desenvolupar i aleshores n'hi ha n'hi ha, mira a la Casa Orlanda i a Sarrià uh -huh. és una d'elles, també estan a Poble Nou a Poble Sec, també n'hi ha algunes, a, a Sants al Clot i, I aquí ens ajuntem de totes, d'aquestes que deien mixtes o compartides, que també hi ha part de l'Ajuntament i, i part... Mm, perquè sobretot jo crec que ens espanta molt a l'hora de, de portar l'administració amb aquests contractes que ara, almenys aquí a Nou Barris, tenim la gestió cívica, que són merament els que eren per fora, per a empreses, uh -huh. adequats, canvien el nom, bàsicament, perquè sí. les altres coses són iguals, l'únic que no ens fan és la fiança inicial, que les empreses els fan deixar, és l'única avantatge que, que tenim. Eh... Això complica, hem de portar comptabilitat mercantil com si fóssim una societat, uh -huh. això, per això espanta els joves també de, de portar tot aquest enrenou. I això ho porta la pròpia, la pròpia entitat gestora, no, no són els treballadors que... que... No, a veure, els treballadors, depenent de quants treballadors uh -huh. puguis tenir i dels treballadors que... Que tinguis, ho fan ell, però evidentment la responsabilitat. És de l'entitat res, gestora. darrere que ha d'estar sobre i això, l'entitat gestora. I hi ha entitats pues, que poden tenir més treballadors o, o menys, o més qualificats o no, o poder pagar un gestor perquè t'ho faci clar. externament. Clar, parlant dels treballadors, eh, te la faig així, la pregunta, i -la. el tema seria... Eh, vosaltres, com a entitat gestora, contracteu el personal o, malgrat que vosaltres sigueu l'entitat gestora, el personal, el contracte, en, en aquest cas, l'Ajuntament? Mira, nosaltres el contractem nosaltres. Uh -huh. eh, això és una cosa que també volem, a nivell de, de ciutat, quedar d'acord, perquè, teòricament, encara que estiguin contractats per nosaltres... Sí. Mmm, nosaltres ens vam trobar doncs, que ja venien, que ja els tenia contractats l'associació de veïns. Uh -huh. Els que han vingut nous, doncs, els ha contractat -te. El que no sabem ben bé és si ara, doncs, mmm, quan ens acabi el contracte, no ens donen la gestió a nosaltres... Això Com pot està? passar? Això pot passar, clar. Mm, pot passar. Ara com estan les coses, que és una de les coses que també davanavam nosaltres, que no hem de ser una eh, una empresa que surti a concurs públic o obertament a, a competir amb... a competir amb tothom, vull dir, bueno, si s'entén de que si radera hi ha un teixit associatiu que dona suport a, a l'entitat o o diverses entitats que vulguin gestionar sí. mentre no hi hagi o, o es vegi evidentment que hi ha una mala gestió total i la gent evidentment es queixarà o hi hagi, surti una altra entitat que digui home no, doncs nosaltres volem fer coses diferents i, uh -huh. i estarà que més aviat el que pensem que hauria d'anar seria a un consens entre, entre, les, entre les entitats, les entitats que surtin... per poder fer les coses eh, ara com estan les coses tenim un contracte nosaltres de dos anys, amb pròrrogues d'any a any, però fins a quatre. Uh -huh. Aleshores, no sabem si tornaran a fer concurs, si hi haurà canvi de mandat o no, com estarà. Això és el que estem fent amb totes les associacions de, a nivell de Barcelona de crear un, un marc legal que ens empari amb totes aquestes qüestions. Aquest marc legal, si no m'equivoco, ja estava, en, en certa manera, recollit a, a la Carta, a la municipal, carta municipal, de, municipal de Barcelona, que sí. hi ha una referència explícita a la delegació de segons quines competències municipals en entitats de segon ordre, associacions, voluntariat... Sí, a la Carta Municipal, a més a més, ells diuen... Bueno, poques coses per bones, nens, sí. poques coses bones potser sí, té la Carta sí. Municipal. Una de bona bueno. que té, cal... cal cal defensar-la. Sí, però com moltes coses, també, uh -huh. sobretot coses bones, moltes vegades es queden en el paper, yeah. només. I a vegades que, que et diuen ui, si ja hi ha molt tap, per exemple, que ara també potser perquè s'acaba el mandat o, o això estan eh, no, com incentivant més ara la gestió cívica, no? No, no, no sé què dir al respecte, dius. Home, aquest govern eh, sempre s'ha quan dic que aquest govern és el sí. govern municipal que dur ja 30 anys, no?, gairebé, sempre han fet molt, molta incidència en el tema de, de la participació ciutadana, de fomentar... Clar. Ostres, Això és, la gestió cívica en aquest sentit és un gran alcool, vull dir... Sí, clar, perquè aleshores quan eh, està bé mentre tot vagi bé i no creguis problemes, mm -hmm. que hi ha un problema, hi ha una cosa també important, clar, nosaltres... Eh, ser gestió cívica uh -huh. que les entitats evidentment les persones que estan a càrrec és totalment gratuït, sí. vull dir, sense ànim de, de lucre això et dona molta llibertat també a l'hora de queixar-te i a l'hora de que no depens d'un de, sou d'un d'una un signatura de nòmina ni què diràs ni no diràs és una cosa saps que bueno, tens el contracte que, que t'empara darrere les teves entitats i i, les teves, bueno, i els teus veïns, a, al final, no? Uh -huh. I et dona molta llibertat per poder dir el que, el que penses que no funciona. I està, a vegades, clar, som corcons. Clar, aneu darrere... A... Clar. I, clar, és farragós per ells, també. Moltes reunions també per nosaltres has bueno, de treure però, temps clar, per... has de treure molt temps però volia dir una cosa de la participació que, digues, que deies eh, sí que és cert i, i sobretot des que està aquesta regidora que la participació bueno, podríem dir que surt més uh -huh. i està més escrit i amb més coses a vegades sí que s'ha aconseguit una participació directa en veritat i que ens han tingut en compte però normalment totes aquestes reunions que fan és per comunicar el que ells han decidit I, i es pensen que amb aquesta comunicació, com que ja ho sabem tots, i ens han posat en una reunió per explicar tots els punts que han decidit amb el que faran, és com si ja tinguessin el nostre aval de, de, de valer I, mm -hmm. i, clar, cello de participació. En conformitat amb tots els assistents. Ja està. I no és això, no entenem la participació que sigui aquesta, per això cal doncs, desenvolupar tot això de la participació amb la carta municipal. Anna, eh, jo, jo sé com funciona, però no està de més que, que tu ho expliquis. Eh, L'entitat de segon ordre, TASC, està constituïda com a associació pròpiament, al Registre? Sí. Uh, I a, i, qui, i qui, com, com, com es prenen les decisions? Hi ha una junta directiva? Tu com a presidenta, ordenes i mandes? No, a veure... O quin funcionament, quin és l'òrgan decisori de, de, de TASC? Mira, com a associació i com, com estaven... Ara les lleis estan canviant una miqueta, però eh, com estan, és que ha d'haver-hi, eh, doncs, com a mínim, una persona que figuri com a president, sí. el vicepresident i tresorer. Tresorer i secretari, Val. potser. O sigui, que per això els hem d'anomenar i per això doncs, mm -hmm. havíem de dir on l'apreci, no? Vale, sí. Perquè han d'estar. Eh, nosaltres funcionem eh, doncs, l'assemblea. Assembleàriament. Fem assemblea, diem el, els problemes que hi ha, que inclús doncs, hi participen els treballadors i està obert doncs, als grups de la casa que puguin que puguin venir, que depèn dels temes, però doncs hi ha vegades que hi ha més gent o hi ha vegades que és el dia a dia ben simple de, doncs de programar o de fer mm -hmm. històries que ho fem nosaltres, però sí que ens agradaria que, que pogués ser... Eh, que pogués venir més gent, també. Mm -hmm. es, doncs totes aprofita, coses, quin, quin dia feu reunió? Sí, fem sempre els primers dimarts de cada mes. El primer dimarts de cada el mes? El primer dimarts de cada mes. A les 8 del vespre aquí, a Can Bastet, podeu dir la vostra i proposar coses. Ostres, has fet una falca perfecta. L has Mira, eh? fet una falca, a més, amb entonació. Ara ara en parlarem de l'entonació. Ja està una mica fatal. No, però ara, ara et faré una encerrona. Ara en parlem, ara en parlem. Escolta, no, no, no. no. Digue'm... Um, amb el tema, amb el tema de, de la participació, abans deies això no és, no? això que, am, que ens cridin per informar-nos merament, que ens truquin o ens envien un correu electrònic, no? si, si és Clar. així. Um, la gestió cívica fa que la participació sigui real en, el seu, en les seves conseqüències, vull dir, aquí teniu la sensació de que esteu gestionant els recursos... I el, les activitats, projectes, els, les trieu vosaltres? Vull dir, Sí. és, és, és així? Sí, mm, en principi és així. També eh, si sí que et posen, eh, de l'Ajuntament doncs et diuen ara farem la setmana de la filosofia, o la setmana de no sé què, o a nivells de centres cívics, o a nivells de, de barri, que hi ha coses que clar, mai ens podem oblidar que estem amb un equipament municipal i has de participar, sí. a vegades doncs, més, més contents i amb projectes doncs, que et fan més il·lusió i a vegades per cobrir la papereta, perquè hem de ser conscients, hem d'anar complint aquestes uh -huh. coses. Però jo sí que crec que, que a nivell de, de lo que es fa amb els centres sí que és participatiu I, i si hi ha, com deies tu, algun problema era de hem de ser més capaços encara de que, doncs, que la gent sàpi que aquest centre funciona d'aquesta manera I que, poden i, que, i que poden opinar i que poden dir la, i seva, poden dir la seva. I participar. Clar. Anna, per tancar, el... portem 45 minuts. Déu-n'hi-do. déu eh? Hòstia, això de venir a enressar que poses el pilot automàtic i... Eh, però per acabar, jo vaig tenir accés al document de la tercera trobada d'Alternativa de Nou Barris sí. i un dels punts era aprofundir en, en la gestió cívica per buscar l'autofinançament. És complicat, això, no? Això és molt complicat. Eh? És molt complicat. Això seria... Bé, bueno, vosaltres ho sabeu bé des de les ràdios de lliures. Des de que tenim nevera, aquí anem. Però, com... però sí, sí. Bé, és explicar. complicat perquè... És que comencem perquè, perquè l'equipament mai pot ser un equipament nostra. també a veure, la idea és de que si és municipal és de tots, mm, és de tots. i el que eh, pensem és que hem de fer veure tant a tots els veïns com a l'administració de que no s'oblidin de que és de tots, que nosaltres podem demanar el que volem fer i ells no poden dir, jo pues decideixo així, això o l'altre, sinó que ens han d'escoltar i han de fer. Però, clar, són molts diners de manteniment només de les coses, de treballadors... De... Uh -huh. és, seria difícil. Perquè el que intentem és que els projectes que, que anem fent, que són al marge dels tallers... Que s'abasteixin ells mateixos. Que s'abasteixin ells mateixos. Com, per exemple, el generador. Exactament. Com, per exemple, el generador. Per acabar, una altra falca. A banda del generador, que jo avui ja n'he parlat molt i, i molt bé, uh, explica'ns més coses que es fan des del Centre Cívic Can Basté, que, que tu no, no et faré que em facis un repàs, no. perquè no, no és un examen, <laughs> no tens per què saber-ho tot, tot però, però sí que estaré bé alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció o que consideris que està molt bé. Va, t'ajudo, el, el professor el Xavier de Baix de, Baix de Saló, Sí. Eh, és estupendo i animo a tota la gent que no sàpiga fer dues passes de vall que, que, que vagi a treure el cap perquè paga molt la pena. Ara et toca ja. tu, vinga. Bé, bueno, doncs jo segueixo la línia de que de tallers no... bueno, ja estan allà. Sí? Eh, a mi m'agraden molt les coses que fan els grups aquí dintre. Uh -huh i les activitats que proposen per fer, que són les coses que, es, com deies tu, sí que es poden autogestionar uh -huh. per fer. I la manera de... que es poden relacionar també els grups. Vosaltres veniu i quan veu fer també l'aniversari de la ràdio, eh, em va agradar molt quan veu posar en contacte a tots els grups que hi havien i uh -huh. van participar també fent actuacions o fent entrevistes. Gloriós, va, ser va ser un dia super és veritat. Va ser un dia gloriós amb la rondalla de, de Can Basté al grup de ball Mexicà. Va estar, va estar, va estar molt, molt, molt maco, la veritat va estar és que molt sí. Bé. I, I si no, si no, si no t'hi poses en contacte, pots venir ja. aquí a Can Basté i no saber res del que es fa més, clar, ja físicament, els horaris uns fan uns dies, uns altres dies, uns horaris, uh -huh. i si no hi ha, ja, que això sí que em sembla que és una tasca que ha de fer, tasca per dir-ho, uh -huh. posar en contacte els grups de la gent perquè uh -huh. es, es coneixin, perquè sàpiguen i que dius, bueno, doncs aquí el que tenim en comú precisament és la nostra casa. Clau, mai millor dit, que això és a, a, una senyora a casa. Escoltem, de fet això ho heu fet, fa cosa d'un any o, o sí, un any, sí. vau fer una trobada de tots els grups que eren 30, no? No, no sí, sé si ara ha... d'Unida, és és d'Unida. I un ventall de, de finalitats d'activitats molt diversa, de cuina, fotografia, cinema, sí. eh, teatre, bé, no. ràdio. També hi ha grups que fan una feina social important. Eh, sí. També està, està el grup de dones d'acció contra la violència domèstica, està sí. el grup Espai Família, uh -huh. que, que, bueno, que també, amb els nois que tenen problemes a les escoles i perquè són nou benvinguts, doncs estan fent una feina de veritat important. I, i clar, elles, L'exemple aquest grup eh, es va posar en contacte amb nosaltres perquè el, el que necessitava era acup que els amparés per poder Clar. desenvolupar que ells sols perquè eren varios socials eh, i psicòlegs, psicòlegs que estaven treballant però a nivell particular doncs, no podien, ja s'havien jubilat, volien fer aquesta feina, el projecte era molt interessant uh -huh. i després pues perfecte que això es pugui fer doncs, des d'aquí, en aquesta casa, en aquesta casa, la bé. nostra casa. Està <laughs> molt bé. Jo tinc ganes de que arribi ja l'abril el bon temps i puguem sí. fer un concert a l'aire lliure. Sí, jo sí. també. <ríe> jo ja l'he deixat caure, l'he deixat caure, insistirem. Uh, Anna, fins aquí el tema de la gestió cívica. Anem en setan ja perquè sí, és tard. la conversa no és perquè se'ns acabi, podríem continuar, però sembla que col·laboraràs amb Ràdio RSK, no?, directament, faràs un programa. Doncs a veure, mm, sí, estic molt contenta. No sabem què sortirà. <ríe> Però tinc unes companyes molt potentes que estem treballant sembla, per fer un programa. Sembla ser que el divendres vinent us estreneu, sí. a la tarda, al vespre. Sí. Pobre de vosaltres. Escolta, eh, fes la cunya ja sencera i, i, i com es diu el programa? El programa es diu quatre roses i un capullo. Quatre roses i un capullo. Eh, I de què tractarà el programa? Aquest, aquest, això ja és l'encerrona, eh? Vull dir, no, faré eh, passar malament, perquè no, potser algun no dia és... a, el 4 Rosas és un capullo i, i sóc jo qui passa malament. Endavant. De, de què, de no, què, de què no, va? No, no us diré d'acabar. La... Ah, no? No. <laughs> heu de, de sentir-ho. Hòstia, tan transparent. El divendres, el divendres que ve. Sí, sí, el, el divendres a les 8 del vespre? A les 8 del vespre. Divendres vinent a les 8 del vespre hi ha, hi ha una cita a Ràdio RSK amb quatre roses i un capullo. En fi, no us ho perdeu. Teniu de primer convidat el senyor Pitu, sí. que va estar aquí on estàs tu fa una setmana. Doncs, molt bé. serà el nostre primer capullo. Serà. El primer capullo. Doncs bé, Anna, vols dir res? Vols acabar de dir res? Què et sembla a l'estudi? Perfecte. Tu que, tu que portes temps aquí... A l'estudi, bueno, ha canviat impressionant. Sí, sí. Segueixen a haver-hi cables, però hi ha més micros, més pantalles, més llums. Més llums, allò de les llums jo... Les llums arribar, és, si és al·lucinant. És al·lucinant, sembla el cotxe fantàstic, o, saps allò de... Bum, bum. Sí, sí. No, està molt bé, està molt bé. Gràcies un altre cop a la comissió tècnica... Gràcies que, a vosaltres que ha fet i possible. a Uh, Anna, moltes gràcies per venir, posem punt i final, eh, ja et passaré el link perquè si et vols escoltar... Sí, o, <ríe> passa mal. Potser, no, però ha estat molt bé, eh, molt interessant, jo et diré una cosa, uh, més enllà de que tu, bé, d on està la ràdio i tal, eh, és, jo trobo que la gestió cívica és molt pertinent i és, és un, una tasca molt potent. El tema de l'autofinançament ja seria ideal, Exacte. però és veritat que mentre es poguessen aculant projectes com el generador d'ahir eh, eh, les mogudes dels fotògrafs que van claro. fent i és, és, és, és fantàstic, eh, és tu, convertir aquesta casa en, en un punt de trobada d'interessos no sé, eh, i a més el fet d'incentivar la participació veritable, no, no aquesta participació eh. de dir, eh, incentivem la participació que quereix la Diagonal, así, así o así sinó sí, no, el fet d'implicar-se i de veure que hi ha conseqüències, de que surten projectes... que, que les És associacions... l'única manera de poder funcionar i de fer-ho d'una manera honesta. Molt bé, doncs bona feina. Escolta, que us renovin. Quan s'acaba? Abans ens deies que això ara va de dos anys en dos anys? No, d'un no, any, any? any en un any. D'un any en un any. Ara, quatre. exacte, I... el... No, em sembla que el 2011 se'ns acaba. Coi, estem al 2011, què vols bueno, dir No, el 31 de desembre del 2011 ens sembla que és... La primera pròrroga... Ah, comencen les pròrrogues de 4 anys. No, ara ja estem en pròrroga. O sigui... Anna, no m'espantis, sí, què vol dir? Què que que dir que... ja, ja no me'n recordo. Però no. Ara, ara, ja, ara ja estem amb la, la primera pròrroga i ens hem gastat el 2010. Uh -huh. El 2011 serà la segona pròrroga. La, I de quedaran llavors, fins al 2012-13? 2000... No, no, no, hem de tornar a fer a contracte, a veure, a veure si hi hem sigut capaços de, de poder arreglar alguna amb la xarxa aquesta de centres cívics que d'entitats de gestió cívica que fem o, bueno, o haurem d'anar pactant amb el districte. Com sigui, i per quan sigui, que, que la gestió cívica tingui molt de recorregut, que la gent s'impliqui, que potser a través de la fleca algú diu, hòstia, doncs jo tinc un grup de que m'encantaria fer alguna moguda, doncs que vingui, Perfecte. un proposi i busquin dates, claro. que és el problema no? el temps és el que és exacte i els espais són els que són eh, també. doncs, Ràdio Lliure Ullens eh, aquí acabem amb Anna, de... Anna Sayarés eh, presidenta de TASC tot i que és una treballadora més eh, sempre està fent cops de mà bueno, com tots no? ahir... Clar, com, tots, però com ah, vosaltres sí, també ahir, ahir ho parlàvem amb el generador de dir és que aquí no, no cal saber fer res el que cal exacte. és fer-lo i ja vas aprenent i si acabes fent de tot, tens tota la raó. Doncs això, són gairebé la una, jo m'has de anar a casa, vull descansar, li pendre una cervesa potser. I i re, eh, agrair-vos, recordar-vos que a Ràdio RSK la podeu seguir al 107.1 FM de les zones de Nou Barris o al 3W.radio Um, aquí a les ràdios lliures us demanem l'atenció no us demanem al servei com en els altres mitjans per tant eh, podeu desviar l'atenció allà on vulgueu ara que tingueu bon dia i fins la propera, gràcies